Одну руку йому на голову І почала куйовдити волосся Ти не можеш померти, коханий Прошепотіла вона Можуть тільки втекти Але від себе не втечеш За шість років ти ж не зміг втекти Володя захотів звільнитися і обіймів, Але не наважився навіть поворухнутися Чому? «Чому ти постійно повторюєш про шість років?» – здивувався він. «Щось у цих горах відбувається таке, чого я ніяк не можу пояснити». «Ти так сильно захотів забути усе, що кожного разу вбиваєш мене заново і думаєш, ніби це сталося вперше. Така твоя доля, таке твоє покарання». «Чому на газеті не справжня дата? Звідки бомж знав про нього?» «Не можу тобі розповісти більше, аніж ти знаєш», – відповіла Леся. «Чому?» «Ти ж знаєш принцип сновидінь». Він на секунду задумався, а тоді вирішив розповісти власну версію. «У снах...» Ми можемо бачити тільки те, що уже одного разу бачили. Ти маєш рацію, підтримала Леся, не настільки отопів від тих клятих препаратів. При цьому вона не припиняла гладити його по голові. Чому ти мене переслідуєш? не заспокоювався Володя. Я тільки вісник, не сприймай мене серйозно. Вісник. «Чого? Ти сам знаєш? Смерті? Ти про неї часто говориш, хоча насправді не готовий померти. Я просто хочу знати, що означає постійне повторення цього жахіття». Леся так раптово потягнула рукою, що здавалося, наче вона намагалася здерти скальп. «Все дуже просто», – сказала вона. «Не думаю. Ти заблокував справжні спогади, але сніг та гори завжди тебе повертають до мене. Так триває і з тих пір, але тільки ти можеш розірвати це коло». «Яким чином?» – поцікавився Володя. «Прийняти правду, а разом із нею найбільший страх. Тебе? Ні». «Не я твій найбільший страх». А хто?» – поцікавився Володя. Вона опустила руку йому на обличчя і прикрила очі, наче мертвому. «Коли я заберу долоню, ти зможеш побачити його». Леся міцно тримала за руку, немов захищала чоловіка від його страху, її долоні, Нагадували міцну греблю, що могла щосекунди звалитися. «Не забирай!» – спробував гукнути Володя, але не встиг. Вона одним ривком прибрала руку і зникла, розчиняючись у димові. «Не зникай! Затримайся!» Він не контролював себе. Очі самі розплющилися, не підкоряючись наказам нервової системи. Під свідомість чудово розуміла, що буде далі. Йому не хотілося вірити у побачене, але навпроти раптом постала жахлива істота із індіанських міфів. Вона підкрадалася до Володимира на кістлявих кінцівках. На голові на всібіч стерчали гострі роги, на які створіння підіймало свою жертву, і несло в темну печеру. Це було неймовірним, однак індіянці щиро вірили, що це чудовисько походило від людини, яка скуштувала плоть собі подібних. Вендиго повільно підійшов до нерухомого володі, який із жахом дивився на його тіло, що було зшитим із залишків інших людей. Не «Не підходь!» – запищав істерично Володя. Однак істота не підкорялася його наказом. Вона ступала своїми кістлявими кінцівками, зачіпаючи рогами гілки дерев зі снігом. Реальність тріскала на очах, кидаючи перед виснаженим втікачем найжахливіші із нічних видінь. Володя заплющив очі та витяг перед собою руки, намагаючись не дати чудовиську підійти іще ближче. Нездатний протистояти жаху, він дивився на Вендиго, бажаючи розгледіти його справжнє обличчя. «Хто?» – закричав Володя і заплющив очі. «Істота перебувала на відстані двох метрів». Але у жахіттях закони часу та простору не мають логічної побудови і вираховуються не за допомогою фізичних формул. Коли Володя знову розплющив очі, на нього витріщалося справжнє обличчя Вендиго. Жахливий скелет не змінився, як і роги на голові та спині. Але враз вони стали не такими страшними у порівнянні з людським... Обличчям. Воно мало лише декілька рис, схожих до решти тіла. Деформовані зуби та кров присохла до губ допомагали обличчю гармонійно зливатися із чорною шиєю. Володя не міг навіть вдихнути, коли побачив, що на нього дивиться його власне обличчя. Чорний від бруду та засохлої крові двійник Уважно вивчав свою втрачену людську подобу Він затримався на кілька секунд А тоді почав рухатися назустріч Не хотів злитися із ним Однак останню мить щось засліпило їх обох І розсіяло залишки жахіття Дружок Володя лежав і трусився, згрібаючи на себе сніг. Вендиго зник так само раптово, як і з'явився. Це мало колись закінчитися. Замість побаченого у моторошному видінні, навтікача чекало дещо жахливіше. Коли він розплющив очі, то першим йому вдалося помітити промінь світла поміж деревами. Світло мало два логічні пояснення – або зниклих туристів почали шукати рятувальники, або слідами втікача пробирався власник ножа та аптечки. Володя не міг втекти, тому зарився якнайглибше у сніг. Галявину замила хуртовина, тож інших слідів переслідувач не мав де побачити. Він наближався, але робив це настільки невпевнено, що у Володі виникла надія врятуватися у своїй схованці. Зверху звисали гілки, які у темряві приховували його від вбивці. Минуло декілька хвилин. Переслідувач спустився із невисокого пагорба. Він світив потужним ліхтарем по всіх кущах, наче відчував неподалік запах страху, і прагнув побачити його джерело. Доки вбивці вдалося вийти на галявину, Володя заховався у кучугурі та заумер у очікуванні. Переслідувач підходив ближче, освітлюючи шлях потужним пучком світла. На кожне дерево він дивився із ретельністю хірурга, намагаючись побачити зламані гілки – чи інші сліди просування людини. Навіть хуртовина не зуміла повністю приховати від нелюда сліди втікача. «Сюди ведуть сліди!» – раптом пролунав чоловічий голос. Володя лежав у кучугурі, стримуючи дихання. «Оскільки снігом присипало тільки частину обличчя!» Йому вдалося роздивитися темний силует, від якого йшло світло. Вбивця крутився галявиною, не маючи змоги розгледіти подальші сліди. Він не міг піти, доки не переконається, що втікач минув ліс і пішов далі. Володя встиг подумати, що мисливець за туристами насправді шукав своїх жертв за запахом страху, тому так легко і виявив його у схованці. «Де ти, друже?» – переслідувач почав насвистувати. «Сліди на цьому місці закінчилися. Ти не міг зайти далі за трасу. А там я вже оглянув усе». Володя затримав дихання, побоюючись випадково кашлянути. Кожен невірний жест міг закінчитися жорстокою смертю. Убивця жінок не лише катував, а й полюбляв розтягувати задоволення від збочень. Страх не вивітрився після закінчення сну про Вендиго. Він тільки посилився, відчувши нове джерело. «Ти не повіриш мені, але...» «Я відчуваю твою присутність!» Переслідувач ходив галявиною, шукаючи біля кожного дерева. «До траси ти не побіг, звернувши у сторону. Сніг присипав не всі твої сліди!» Володя хаотично почав шукати навколо себе гілки, але під відмерзлими пальцями йому не вдалося ні за що зачепитися. Він відчував під тілом сухий хмис, який міг згодитися у сутичці, однак схопити його і втримати обмороженими пальцями було нереальним завданням. «Десь тут маєш бути ти. Може, ти вирішив померти? Як жаль!» Убивця раптово підступив до купи снігу та протоптав її ногами. Після неї він рушив до іще однієї кучу гури. Володя усвідомлював, що наступною буде та, у якій вирішив заховатися він. Спрямований за декілька секунд промінь світла, переконав у правильності здогадів. «Ти не міг від мене втекти», – засміявся вбивця. Хе -хе, «Ми ж добрі друзі». Два кроки відділяли переслідувача від чергової здобичі. «Від себе ніколи не втечеш, і ти це знаєш!» Захиститися не було чим. Володя тримався із останніх сил. Захотілося вистрибнути і заволати на усе горло, аби, бодай, перед смертю побути людиною. «Не втечеш, друже!» «Від себе не втечеш!» Голос звучав настільки знайомо, що нагадував близьку людину. Якщо це був не сон, то нелюдом міг виявитися хтось, кого вони із Лесою знали. Коли між ними залишилося менше кроку, нерви Володі здали. «Я не бачу тебе. Ти помер?» Не витримавши нервового напруження, доведений до відчаю, володя так швидко рвонув вперед усім тілом, що збив із ніг переслідувача і повалив його на землю. Перед очима усе пливло, тож впізнати обличчя вбивці не вдалося, однак потрібно було не роздивлятися, треба було негайно рятуватися. Володя мав тільки один спосіб змусити переслідувача зупинитися. Він різко опустив голову вниз і вкусив супротивника за обличчя, схопивши зубами шматок щоки. Вбивця заволав від болю. Ніщо не могло зупинити його. Він вкусив так, що відчув чужу кров на своїх губах і в роті. Здавалося, голод перетворив домашнього бавуна на справжнього вовка. Володя був готовим пошматувати кривдника, який вбив його дружину та багатьох інших невинних жертв. Перші секунди вбивця не міг отямитися, але біль таки змусив його оборонятися, використовуючи всі доступні засоби. Спочатку він потягся до пістолета за поясом, однак вага нападника не дозволяла розвернутися. Тоді Застуканий з ненацьками сливець згадав про ножа у боковій кишені. «Здохни! Здохни, проклятий Вендиго. завищав Володя і вкусив його вдруге. Переслідувач вихопив ножа і щосили вдарив ним у ногу. Метал виявився нікчемним, тому що не витримав навіть першого удару. Володя обійшовся лише порізом та застряглою частиною леза у стегні. Однак він зрозумів, що втримати вбивцю укусами не вийде. Володя здригнувся після болючого удару і відпустив з зубів шкіру супротивника, а тоді чолом наніс новий удар. Володя не здатен був подивитися та оцінити ситуацію, а тому гатив головою хаотично. Однак його удари влучили прямісінько в ціль, зламавши вендигон носа та відправивши його у глибокий нокаут. Не очікуючи, коли супротивник зможе підвестися, Володя щосили тріснув по ньому іще раз, а тоді обернувся та почав тікати, куди бачили очі, аби уникнути нової бійки. Найбільше його лякали зовнішні обриси побаченої істоти Коли Володя оминув галявину та почав обирати інший маршрут За спиною вперше пролунав постріл Переслідувач зрозумів, що потрібно негайно завершувати нецікаву гру І покінчити зі свідком вбивства, доки той не дістався до поселень Пошукова група Володя біг обличчям зачіпаючи гілки. Сніг падав йому на голову, але не міг завадити. Очі більше не бачили нічого, окрім білого марва. Світ наче провалився у порожнечу, забираючи за собою усі відчуття. Тільки слух був таким, як колись. Втікачеві вдалося почути грім пострілів. Вендиго! кричав позаду переслідувач, стріляючи у перервах між словами. Володя Харков кривавими згустками, однак не падав на землю. Усього одне падіння могло закінчитися для нього смертю. Жорстокий вбивця наступав йому на п'яти, погрожуючи негайною розправою. «Зупинися! Спробуймо знову покусатися!» Зарихотав позаду переслідувач. Задихаючись, Володя відкидав замерзлими руками гілки. Він рухався вперед з усіх сил, сподіваючись вкотре уникнути смерті. Вже й тіло виявилося надміру понівеченим, і отримані травми були на все життя, однак йому все одно не хотілося ставати обідом Людожера. Здавалося, з усіх емоцій вперед допомагає рухатися тільки виключно страх. Два постріли пролунали настільки близько, що ледве розминулися із головою. Одна куля влучила в дерево, а інша пролетіла повз обличчя. Володя встиг тільки сіпнутися. Він спробував змінити траєкторію втечі, спробувавши бігти змійкою. Подібні маневри відбирали, на жаль, іще більше сил, яких і так не вистачало. «Я єдиний знаю, що ти зробив тієї ночі, чуєш?» – кричав позаду переслідувач. Володя захотів зупинитися. Він бажав почути правду про зникнення дружини, але ціною за це була власна смерть, а помирати не хотілося. «Якщо ти знову втечеш, то ніколи не дізнаєшся правди!» І знову куля промайнула неймовірно близько від голови. «Здохни! Здохни, клятий Вандиго!» – запищав переляканий Володя. Цей розпачливий крик дався ціною кількох нових згустків крові. Його легені не витримували. «Ні!» і переслідувач жахливо зареготав позаду. Він прицілився і знову вистрілив, однак втікач зник за деревом. «Це ти! Це ти, Вендіго!» кричав на весь ліс переслідувач. Володя спробував озирнутися, але сніг під ногами посунувся. Він не бачив, куди зірвався, стежачи лише за розмитою картинкою, що меготіла перед очима. Падіння тривало більше хвилини. Тіло отримало нові порції болю, які нагадали втікачу, що іще багато нервових закінчень вціліли від згубного впливу холоду. Після падіння Володя піднявся на ноги, намацуючи тверду поверхню. Сніг раптом змінився бетоном. Він повернув голову, почувши дивний шум поруч, Йо ледь не вмер від розриву серця. За кілька кроків від нього різко загальмував автомобіль. Володя через сліпуче світло ліхтарів не бачив, хто був за кермом. Водій встиг зупинитися тільки за 20 сантиметрів від ніг дивного чоловіка. Він боявся вийти, тому продовжив сидіти у салоні, онімівши від переляку. Переляк Володі був не меншим. Декілька секунд він простояв на ногах, але довше втриматися не міг, і впав на асфальт, раптом втративши здатність керувати своїм тілом. Позаду автомобіля почали спинятися інші автівки, із них вибігли декілька чоловіків і кинулися світити ліхтарями на володю. Синє та червоне світло свідчили лише про одне. Він вибіг просто на загони поліції, які невідомо звідки взялися на дорозі посеред гір. Доля то знущалася над ним, то рятувала. «Ти тільки поглянь, сержанте!» – закричав поліціянт. Володя чув, як офіцери спілкуються між собою, але його погляд було приковано до блідого схилу. Там теж все розпливалося, лишаючи для очей тільки чорні стовбури дерев та суцільне біле марево. Однак чудовисько він зміг побачити дуже чітко. Вендиго стояв за стовбуром і зазирав на нього. Роги на голові розходилися в боки, роблячи його і ще більш помітним. Декілька хвилин з детективом. Андрій Стеценко затамував подих і уважно стежив за подіями. Здавна він особисто любив контролювати усі операції, а після досвіду полювання на українських маніяків і поготів. Майор не відводив погляду від моніторів, де відбувалися важливі події. Він нагадував підлеглим у цю мить хижого звіра. Майоре спробував заговорити один із підлеглих. Тихо. буркнув заступник Стеценка. Андрія навіть не змусила озирнутися сварка підлеглих. Він не міг дати слабину у такий важливий момент, коли вбивця майже попався на гарячому. Зображення із моніторів переконали не лише керівника слідчої групи, а й усіх його колег у помилковості першої версії. Вендиго виявився незвичайним психопатом. Він ретельно продумував свої злочини». І тому міг подарувати багато сюрпризів навіть у такій ситуації. Через це частина присутніх нервувала. Стеценко помітив на першому моніторі, як чоловік, одягнений у чорне, пішов на третю спробу розвідати ситуацію та потрапити до лікарні. Він вдягнув на себе лікарняну маску та окуляри, аби стати ще більш невпізнаваним. Майоре, невідомий чоловік крутиться біля входу, доповіло знизу. Патрульні в автомобілі виявилися значно спостережливішими, аніж майор про них встиг скласти враження. Вони швидко розкусили спробу вбивці розвідати ситуацію. Не виходьте з авто без сигналу, наказав Стеценко. Пропустити? Плюс. Доки керівник операції роздавав накази, чоловік у чорному повільно обійшов патрульний автомобіль і рушив до правого крила лікарні. Звідти, він обережно озирнувся навколо, а тоді пішов до нависаючих балконів. Стеценко дивувався швидкості та майстерності зловмисника. Замить він уже взявся зламувати дверні замки на другому поверсі, хоча там і зламувати не потрібно було, тому що вони ніби навмисне виявилися відчиненими. Чужинець зайшов усередину. Майор Стеценко взяв рацію і промовив тільки одну фразу. «Пора пити чай!» Інші офіцери з групи витріщилися на нього. Усі дивувалися, наскільки точно дивний кульгавий заїка вгадував ситуацію навколо. Він наче вмів проникати у голову супротивника та читати його думки. Нападник спустився з другого поверху на перший – і зупинився біля стіни, аби поглянути, чи немає нікого у реєстратурі. Йому вдалося помітити, як зачиняються двері до кімнати у протилежному кінці зали. Там чергова лікарка та дві медичні сестри сміялися із якогось анекдоту. Стеценко уважно дивився на монітор, вивчаючи рухи та поведінку. Декілька хвилин зловмисник очікував, а тоді тихесенько підійшов до стінки і вийняв з кишені телефон. Він засунув реєстрову книгу під стіл, аби непомітно зробити фото. Після цього обережно поклав її на місце і рушив до сходів. «Стояти до команди!» – віддав новий наказ Теценко. Він помітив, як зловмисник вийшов на четвертий поверх і причаївся у темному коридорчику, навмисно очікуючи потрібного моменту. Надмірне терпіння психопата насторожило Стеценка. «Починаємо?» – запитав у Андрія один із його підлеглих. «Коли я скажу?» – відповів Стеценко. Тридцять хвилин офіцери зі складу групи гріли у руках пістолети. Вони не розуміли, навіщо так довго чекати, однак впертий майор наполягав на своєму і не давав дозволу поліціянту відійти із поста. І ще надто багато чого у цій справі йому лишалося невідомого. Він же не знав, хто саме увірвався вночі у лікарню. Ним міг виявитися просто співучасник. Злоумисник проник на поверх, скориставшись відволіканням уваги копа біля дверей палати. Він одразу повернув до туалету і продовжив чекати там. Стеценко простежив за зникненням підозрюваного. Він роздумував. Покличте офіцера на чай, запропонував Андрій. За мить убивця насторожився, почувши кроки знизу. Однак тікати із туалету не було куди. Віконечка, яким вибираються у фільмах, було відсутнім. Василю, закричав у коридорі чоловік, ходи і з нами чаю потягнеш. «Не можу!» – відповів той. «У мене наказ не відходити!» У цей момент навушник зашипів. Пролунав наказ майора. «Іди, там Семен на вході. Ніхто повз нього не пройде!» Патрульний вдав, що має намір відмовитися, але... «Та давай швидше!» – гукав колега. «Там такі гарні дівчата на зміні!» Остання фраза вмовила принципового копа залишити пост. Стеценко був до цього готовий. Він віддав головний наказ цієї операції. Зловмисник швидко зайшов до палати, усвідомлюючи, що не матиме надто багато часу на відступ. Він мав із собою ручний ліхтарик, яким скористався, щойно підступив до ліжка. На ліжку лежав чоловік, прикритий ковдрою та білим простирадлом. Здавалося, ніщо не може завадити йому завдати удару. Злочинець вийняв з кишені ножа і натис на кнопку. За секунду вистрибнуло гостре лезо, готове до використання. Потрібно було тільки зблизитися. Час помирати, друже. Осміхнувся нападник і відкинув простирадло. Він спробував посвітити ліхтариком, аби переконатися у результаті, але побачене викликало у нього самого хвилю паніки. На лікарняному ліжку лежав манекен із приклеєною фотографією на обличчі. Нападник витріщився на знімок, впізнавши себе. Вони про нього знали. «Ти заарештований, покидько!» – пролунало за спиною. Зловмисник сіпнувся, маючи намір кинути ножа та стрибнути до вікна, однак тієї ж миті його тіло відчуло розряд. Стеценко вистрелив із шокера, всього за секунду знерухомивши нападника. Вражене тіло почало трусити, ніби під час епілептичного припадку. «Заберіть звідси цього покидька!» – кинув Стеценко. «Я його на допиті роздивлюся». Він повернувся і попрямував до виходу із лікарні. Замість епілогу Майор зайшов до темної кімнати зі спеціальною вітриною, за якою могли сховатися спостерігачі. Йому потрібно було допитати впійманого за день до того серійного вбивцю, прозваного колегами Вендіго. Стеценко вмів спілкуватися із такими нелюдами, оскільки мав відповідну освіту. Всередині приміщення відчувалася незвична сирість. Майор майже задихався спорами грибка, бажаючи якомога швидше вийти на чисте повітря. За столом сидів прикованим підозрюваний у скоєнні восьми вбивств туристів у горах. Справжньої кількості жертв не знав ніхто, окрім нього самого. Навіть щодо жертв, яких йому приписували за способом вбивства, не було неясності. До цього випадку поліції іще ніколи не доводилося працювати із такими. Підозрюваний поводився спокійно, відреагувавши на появу детектива лише стриманою усмішкою. З моменту арешту він лише так і спілкувався із поліціянтами. Завжди усміхнений та сконцентрований на самому собі. Його життєвим гаслом була цілковита рівновага. Такого важко вивести із себе. Андрій сів за стіл та поклав тику із матеріалами справи. «Добрий день!» Змусив він себе привітатися. Мене звуть Стеценко Андрій Миколайович. Я працюю у спеціальному кримінальному відділі МВС. Підозрюваний широко посміхнувся, виставивши на показ загострені протези та роздерту зубами володі щику. Сліди укусів не змогли так швидко загоїтися. Чого ви посміхаєтеся? запитав Андрій Стеценко. Затриманий, сперся скованими руками на стіл, не приховуючи щастя, і сказав, «Мене спіймав не якийсь із сільських фахівців, а сам прославлений мисливець на маніяків. Він радів, як мала дитина. Я читав про вас, читав багато статей. Не хотілося б мені потрапити у руки... Якомусь ідіоту. Це тому ви вигадали неіснуючу журналістку і повідомили самі про себе. Стацянко перебив, оскільки відчував огиду від спілкування. Підозрюваний зареготав, відчуваючи насолоду, ніби від партії в шахи. Ха ха? -ха а як ви дізналися? Вийшли на вашу адресу, відкрили жорсткі диски. І виявили ботів. І дозріваний мимовільно облизав губи, слухаючи, ніби це зачитували список його заслуг, за які йому ніколи не було соромно. Він вважав себе генієм. А ви справді заслужили на визнання, пане майоре. Спіймали кам'янського різника, двічі водяного, а тепер іще й змогли виловити у горах вендиго. «Я спинив багатьох нелюдів», – подивився йому в очі майор. Підозрюваний від гніву співрозмовника тільки іще більше завівся. «Отож, що б ви хотіли у мене дізнатися? Мені потрібне ваше зізнання та детальні описи, аби вас посадити». «Добре». Стеценко здивувався, відчуваючи якийсь підступ. «Я розповім вам усе про мій життєвий шлях», – підтвердив підозрюваний. «Як вас звати?» – запитав Стеценко. «Михайло Ярославський». Стеценко не повірив, глянувши на документи. «Ви назвалися Дворецькому справжнім ім'ям?» «Я маю багато ботів у різних мережах, але у таких питаннях я завжди щирий». «Я серйозно, ми вийшли на вас за іншими документами». «Можливо, але звуть мене Михайло Ярославський. Все інше, робочі псевдоніми». Майор перегорнув сторінку, бажаючи повернутися до самого початку. «Коли ви почали вбивати?» «О, дякую за питання», – вишкірився Михайло. Моя історія до того, як я став вендіго, була нудною та позбавленою сенсу. Батьки били, випивали, здали мене у інтернат. Там я єдиний навчався, тому мене там також били. Але один із учителів виявив у мене талант до техніки та комп'ютерів і вирішив навчити працювати на них. Після інтернету він забрав мене на фірму і влаштував там. Це все ви можете потім записати. Мене цікавить поява у вас бажання вбивати. Стецянко зачіпав його заживе, називаючи нудним та нецікавим. Таких нарцисів подібним значно легше поранити, аніж гострим ножем. А знаєте, за що батьки мене били? Раптом запитав Михайло. «Не цікаво по справі, але кажіть». «Я знущався із тварин. Я мучив перед сусідами котів і собак. Мені таке подобалося, коли можна було розділити задоволення із глядачами». «Ви збочинець?» – спробував порушити рівновагу Стеценко. «Кажуть, що це психічне відхилення». Але я так не думаю. Я гадаю, це дар. Гаразд. Як ви шукали однодумців після інтернату? Михайло подивився на руки, якими імітував, ніби друкує текст. Працював менеджером із реклами, надавав послуги інформаційного характеру, а ще створив закриту групу. Туди... Я запрошував ровесників. Вони приєднувалися і мали виконувати завдання. Цікава гра завжди вабила інтригою. Але наприкінці їм доводилося виконувати мої накази, аби я не розповів нічого батькам. Хто ж захоче, аби батьки дізналися, як ти мучив собаку чи бив однокласника заради класного відео для гри із невідомим чуваком? Те, що ви розповідаєте, не має жодного стосунку до зникнень туристів. Але так я починався. Ігри, відео, дурні підлітки на гачку. Спершу все було дуже весело, дуже, але швидко набридло. Хотілося не змушувати інших, а робити щось таке самому. Мені захотілося переступити межу і «Поспостерігати!» «Ми зараз говоримо про людське життя!» Михайло посміхнувся. <смех> «Ні, ви просто міряєте мене вашою мораллю, а я вище за це!» І З чого почалася історія людожера? Стацінко відчував огиду та бажання застрелити на хабного збочинця. О, я боявся вбити, аби не потрапити за ґрати. Потрібно було вибрати для себе якийсь спосіб ховати тіла, якийсь дивний ритуал і багато іншого. Я не міг сам вигадати, доки один чувак не наштовхнув мене на оригінальну ідею. «Володимир Дворецький?» «Так, так. Що він вам запропонував?» «Дурню! Хтось порадив мене як класного спеціаліста. Йому потрібно було створити липовий туристичний сайт та організувати липовий турнір. Він мені розповів про все, змусивши відчути справжній оргазм одними описами». «І що ж вас так зацікавило?» «О, його дружина!» – Михайло мало не підстрибнув. «Справжня цукерочка!» Мені хотілося не просто взяти її силою, а з жерти, як я робив із котами та псами. Вона мусила стати моєю в усіх розуміннях. Це надто дико. Але у цьому весь я – убивця, психопат, власник душ, вендіго, садист, травмований садист. хе ви просто заздрите». Стеценко заперечно похитав головою. Я вигадав їм маршрут і підготувався до всього. За два тижні намалював мапу, аби вони пішли безлюдним маршрутом. Підготував токсини, снодійне, усе, що тільки можна було підготувати. Однак сталося дещо інше. «Що саме?» – поцікавився Стеценко. Вони мало не помітили мене, коли буря загнала нас трьох у колибу. Я зміг вчасно сховатися із речами у підвалі. Просидів так під ними і слухав усе. Я чув їх розмови, чув сварку, чув бійку між ними. Злочинець розповідаючи радісно сопів. «А тоді, тоді дворецький сам зробив мені послугу». Він так сильно вдарив свою жінку, що її паралізувало, а тоді, тоді тільки пищав, пищав, плакав, а далі заснув біля неї. І ви вбили її, поки він спав. Стеценко напружився, відчувши потрібний момент. Покази збігалися. Ні, відповів Михайло. Стеценко не міг зрозуміти, про що далі піде мова. «А ви розкажіть мені, майоре, звідки він взявся у горах. Я тоді розкажу вам, що сталося тієї ночі між нами трьома. Все-таки це надто інтимна історія». Майор витримав паузу, роздумуючи, чи варто казати. Але зізнання були потрібними. Вони гарантували, що вбивця не зможе звільнитися на суді. Шість років тому... «Ви вбили Олесю Дворецьку, так?» – запитав Стеценко. «Так», – зізнався Михайло. «На місці вбивства ви залишили її чоловіка. Вранці його знайшла там група рятувальників. Володимир був весь у крові дружини. В роті виявили шматки плоті», – розповідав Стеценко. Рятувальники викликали у гори і передали їм затриманого. Усі газети тоді гуділи, що троє працівників ДСНС змогли затримати Канібала, який вбив власну дружину. «Його мали запроторити в колонію», – втрутився у розповідь Михайло. «Так і сталося», – погодився Стеценко. «Його засудили після зізнання». Він заявив, що вбив дружину і потрапив за це у колонію. «Тільки там було...» «Що було?» – не витримав Михайло. «Через вікна був вид на гори. І що?» Через рік виявилося, що він не здатен нічого запам'ятовувати. Дворецький постійно дивився на гори і втрачав глуст. Пам'ять зникала. Щойно починалася зима і випадав сніг, він кричав у камері, що збирається з дружиною у гори. Минав деякий час, і пам'ять частково поверталася. Його життя ділилося на періоди усвідомлення та відторгнення реальності. Далі пішли психлікарді, однак жодна не змогла змусити Дворецького визнати правду. «І нарешті він втік», – здогадався Михайло. Коли випав сніг, його хвороба знову повернулася. Він зібрався з дружиною у гори, відмовляючись вірити, що багато разів уже пережив її смерть. Михайло задумався над історією, бажаючи знати причину свого падіння. «Я вам розповів». Перегорнув Аркуш Стеценко. Тепер дотримайтеся і ви свого слова. Що відбулося шість років тому у тій колибі? Михайло зрадів запитанню, хоча й бачив огиду в очах детектива. Хе -хе. коли я вибрався із підвалу, вона лежала нерухомо, але все бачила. Я стягнув з неї одяг. І почав робити задумане. Стеценко опустив руки, тримаючись правицею за пістолет. Він хотів бодай уявити, як кулі дірявлять клятого збочинця, розбризкуючи його мізки по стінах. Під час інтиму я не стежив за чоловіком, а потім виявилося, що він не спав. Він прокинувся і налякано дивився, як я знущався з неї. «Вона плакала, однак чоловік нічого не робив. Так сильно боявся мене. Так сильно боявся за своє нікчемне життя». «Ви змушували його дивитися?» Стеценко ледь стримувався від почутого. Не було сили слухати далі. «Ні, я довго знущався, а він, він просто дивився. Плакав і дивився» але плакав, бо боявся за власне життя. Коли я вбивав її, він навіть не підвівся, лежачи, дивився. Я почувався могутнім та страшним. Я зрозумів, Вендіго – це моє покликання. Ви найбридкіший серед усіх, кого я чув. Хе -хе. Я змусив його їсти її плоть разом зі мною, аби вижити. «Він це зробив!» «Припиніть! Я вдосталь наслухався!» «Тоді я вирішив продовжити роботу над сайтом і заманювати далі ще!» «Досить!» – гримнув Стеценко. «Я вбив вісім осіб, деколи їх було двоє, але й одинаків я приймав. Не всіх виходило заманити в гори та поласувати ними, наче котами, але допит закінчено!» Стеценко піднявся та рушив до дверей. Я почав перетворювати їх на свої іграшки та фотографувати. Робив із них зображення на свою честь. На честь божества страху. А люди у мережі думали, що то підроблені світлини. Я навіть вашу увагу звернув на себе. Стеценко-рвучко розвернувся до нього, бажаючи вихопити зброю. «Чому? Чому ви не вбили дворецького, коли зустріли його через шість років?» Запитання майора змусило вбивцю поводитися іще нахабніше. «Коли я зустрів його знову, то подумав, що це буде забавно знову із ним повеселитися. Він же придумав мою схему. Він надихнув мене на ритуали, віддав мені для трапези власну дружину». — реготав Михайло. — Не міг я його вбити, тому підкинув йому на підлогу чергову ляльку, яка забажала погратися із життям. — Гори! Наш із ним притулок! Ми залишилися там навічно і будемо, але він втік, і ви зрозуміли, що вашим іграм кінець, — продовжив замість вбивці Стеценко. «Ви б писали статті від імені неіснуючої журналістки, аби вийти на інший рівень, щоб вас почали шукати. Стало нудно робити те саме без слави відомого нелюда. Однак нічого вам не вдасться». «Чому це?» – вишкірився Михайло. «Дворецький розповів, як ви вбили його дружину. Щодо інших, нам теж усе відомо». «Схема чітка, та й ви зізналися. Тепер ми скоригуємо пресу». «І як це скоригуємо?» – не зрозумів Михайло. «Ми напишемо, що ви виросли з і вбивали жертв, розізлившись на них через власне статтєве безсилля. Допишемо експертизу психіатра, згідно з якою ви нівичили жіночі тіла», Звинувачуючи жертву у власній імпотенції, ви, ви цього не зробите, розізлився Михайло. Вже зробив, Стеценко вийняв із таки статю. Заголовок був вбивцею туристів виявився збоченець, який страждав на інтимне безсилля і саме тому мстився жінкам. же як же бендиго. заволав розгніваний Михайло. Його не існувало, посміхнувся Стеценко. Був тільки імпотент, який не міг побороти власну недугу і тому вбивав жінок, заманюючи у гори. Це все. Кінець, вигнитимете у в'язниці а всім знайомим скажуть, що ви здавна страждали на імпотенцію. Хто буде захоплюватися таким калікою із нарцисизмом? «Ви? Ви не зробите цього!» – закричав маньяк. «Вже зробив. І знаєте, настільки усім цікаво читати про імпотента, що навіть у новини ця інформація не потрапила». Та навіть тираж цієї районної газети не розкупили. Здохни, здохни, клятий покидьку. Стеценко зачинив за собою двері, аби не слухати криків. Він пішов до ванної і виблював усе почуте, оскільки шлунок просився назовні. Після допиту майор віддав справу новому керівнику. На останок. Йому хотілося відвідати тільки прооперованого Володимира Дворецького. Андрій зайшов у палату дворецького, який лежав там після ампутації вражених кінцівок. Йому хотілося наостанок подивитися на чоловіка, який допоміг поліціянтам зловити жорстокого вбивцю та психопата. Однак. Розмови між ними не вийшло. Чого, власне, і варто було очікувати. Добрий день, Володимире. Стеценко зайшов в палату, але пацієнт навіть не поворухнувся. Дворецький спостерігав за хуртовиною на дворі. Мене звуть Андрій Миколайович. Сів поруч із ліжком Стеценко. Ви із поліції? запитав, не озираючись Володя. Так, ви не знаєте, коли мене випустять звідси? А ви десь поспішаєте? Володя повернув голову і посміхнувся. Ми з дружиною вирішили поїхати в гори сказав він, і знову перевів погляд на вікно, радіючи побаченому снігу. Може, Хоч так нам вдасться помиритися. Андрій нічого не сказав. Він встав і вийшов у коридор. Там очікував напарник, який готував інформацію по новому розслідуванню. «Що таке, майора?» – запитав напарник. Він знову забув. «Показів не вдасться отримати». Жорстоко все це щороку, щотижня, щомісяця збиратися з дружиною в гори і щоразу вбивати її. Занадто велика ціна за дурість та боягузтво. Пам'ять зупиняється на ударі, а далі, далі рухатися не хоче, далі знову подорож. Він все одно ніколи не пригадає, сумно підтвердив Стаценко. «Чому?» – запитав напарник «Він боїться перетворитися на монстра Це називають психосвендіго Клятий нелюд змусив його повірити у власну трансформацію у людожера Раз спробуєш, як у легенді, а далі шляху назад не буде Дунаєвці. 21 лютого 19 березня 2021 року. Тарас Мельник Вендиго. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую автору, пану Тарасу, за його творчість та дозвіл розмістити цю повість на нашому каналі. Дякуємо також за захист, адже автор нині у лавах Збройних сил України. Нагадую, на нашому каналі є цілий список відтворення із книг Тараса Мельника. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал.